Femte kassettens första sida Röde orm av franske G. Bengtsson Orm kände sig lättare till mods nu när det fanns något att göra. Han reste sig och ställde sig att pissa så att han oförmärkt kunde se bort över den andra elden. Det är tolv kring elden sa han när han satt sig igen och det må betyda att två sänds inåt land utan att vi märkte för att boda upp hjälp då har vi snart en större svärm över oss Och därför blir det bäst att göra upp med dem nu genast Det är män utan omtanke och med ringa driftighet Eller jag skulle försöka komma åt dig rapp när du gick ensam nyss Men nu ska vi lära dem att det behövs att se upp när det har med oss att göra Jag vill att ni båda kommer tyst efter mig När jag nått fram till dem och talar med dem Och det har ögonen på mig Och fort och skarpt måste ni hugga Om detta ska gå fel jag får gå skälllös men det står inte att hjälpa Han tog i sin hand en stäva som de haft öl i till kvällsvarden Och gick fram till Åkes eld för att fylla den ur ankaret som ställts i land där Ett par av männen kring elden hade redan lagt sig att sova Men de flesta satt vakna och hade ögonen på orm När han fyllt stävan blåste han undan fraggan och tog sig en klunk Det är dåligt virke i ditt ankare sa han till Åke ditt öl smakar tre redan. Det öl som var gott nog och kung Harald kan vara gott nog och det är också svarade Åkebrezit. Men det lovar jag dig: att du ska slippa dricka mer av den sorten. Männen skrattade åt dessa ord. Men Orm räckte honom Stevan utan att låtsas om något. Känn efter själv om jag inte har rätt, sa han. Åke tog emot Stevan där han satt. När han fått det för munnen. Gav Orm des botten en spark så att käftarna fläktes och hakan föll ner mot bröstet. Märker du träsmaken, sa Orm. Och i detsamma fick han fram sitt svärd och högt till en man som satt närmast och just för upp. Männen kring elden blev häpna vid detta och han knappt få fram sina vapen innan tok och rapp kom över dem bakifrån. Och därefter fick inte mycket tid att visa vad det dude till. Fyra blev dödade utom åke, två kom undan i skogen. Och de fem övriga drevs ut på skeppet och rädde sig att försvara sig där. Orm ropade till dem att de skulle kasta ifrån sig sina vapen. Då skulle de bli skonade till livet. De stod tveksamma vid detta. Vi kan inte veta om du håller ord, sa de. Det må vara sån. Men ni kan ha det hoppet att jag inte är lika trolös som ni själva. De överlades insemellan och tyckte att detta inte gav dem stor säkerhet. Det ville heller, så det, gå sin väg med sina vapen och lämna ormskeppet och allt annat. Då ger jag den säkerheten istället, sa orm. Att ni alla blir drevta där ni står om ni inte genast lyder. Och det passar det kanske bättre. Därmed kom han upp på skeppet och gick emot dem utan att vänta på tok och rapp. Han var barhuvad av ett stenkast, vassögd av vrede och med blåtunga blodade i sin hand och gick mot dem som för att tukta hundar och nu lydde det honom och kastade sina vapen med onda ord om åke nu de var modlösa av att allt gått på annat sätt än denne sagt om. det var nu mörkningen och blåste friskt men orm fann det rådligast att inte dröja på denna plats till älgest sa han kom nog snart ett halvt härad skälllänningar tömlande över dem för att återta kung Haralds tillhörighet Därför fingrade nu flesta sin lycka på sjön i mörker och hårt väder och med få armar för den sakskull vars följder det säkert skulle få märka länge. Det hade nu brott och fick bord matkista och öltunna. Kvinnan gred tyst och hackade tänder inför sådan resa men kom utan att klaga. Orm stod över fångarna med sitt svärd där det satt vid ororna medan Toke och Rapp lyfte in ölet. Toke var fumlig och släpphänt och Orm ropade åt dem att skynda. Det blir halt för mig där tar och fingrarna slitna, sa tog sarset till min hand är i tu. Orm hade aldrig hört honom så nedstämd. Han hade fått svärdshanden kluvid i vid långfingret så att fingrarna pekade åt skils två och två. Blod tryter mig inte, sa Toke. men till rudd duger den handen dåligt ikväll och detta illa det här behövs att ta i för att komma ut ur viken Han skällde handen i vattnet Och vände sig till kvinnan Du stackare har hjälpt mig att ställa till mycket redan sa han, Fast det kan vara att din del är mindre än min Låt mig nu se om du kan hjälpa mig med detta också Kvinnan torkade sina tårar Och kom fram till honom Hon jämnade sig sakta Och fick se hur stor skadan var Men hon var händig att sköta den Hon ville helst haft vin till tvättning Och spindelvev att lägga på men i brist på sånt räddade hon sig med vatten och gräs och tuggat bröd. Därpå lindade hon hårt med remsor som hon rev ur sin särk. Till nytta kan också det onyttigaste bli, saorm, Och nu är vid vänsterhänta båda. Det förnamns röst att hans ilska mot toka hade stillnat av. Det låg nu ut med sju ruddare och med toke vid styråren. Och att komma ut ur viken och runt udden i le var den hårdaste möda ormbajt med om sedan han satt som slav. Han hade ett spjut till reds för att märka den första bland fångarna som inte gjorde sin flit. Och när några slant i svackan framför en våg och dess ägare kastades på rygg kom denna därför snabbt upp igen och tog raskt tag på nytt. Kvinnan satt hopkurad vid fötter och höll sig för ögonen i elände och skräck. Toke stötte till henne med foten och befallde henne att ta öskaret och göra nytta men fast hon försökte lyda honom förmodde och hon ingenting och skeppet var till hälften vattenfyllt när det till sist kom ut runt öden och fick seglet satt och kunde börja ösa. Nu drev det hela natten för stormen och Orm själv stod i styroran. Allt han kunde göra var att hålla åt nordöst och hoppas att inte skeppet skulle vräkas mot land innan det blev ljust. Ingen tyckte att det fanns stort hopp att överleva sådant veder som var värre än det prövat på färden till Irland. Och Rapp sa, här har vi nu fem fångar bord, vapenlösa och helt i vår hand. Om vi får mer nytta av dem vid åren är ovist, men de kan bli oss till gang för att stilla vedet om vi ger åt havsfolket. Toke sa att denna plan syntes honom god och riktig, men att man kanske kunde nöja sig med att kasta i en eller två först och se om det ville hjälpa. Men Orm sa att ingenting i den vägen var görligt med de fem fångarna än när han lovat om livet. Och om du, Toke, vill ge någon åt havsfolket, sa han vet jag ingen annan råd än att det får bli din kvinna. Och det kunde vara väl för oss att bli av med en som bollat så mycket olycka. Men Toke sa att därav skulle ingenting bli så länge han var i livet och hade en hand kvar som dugde att lyfta svärdet. Det sades nu inte mer om detta... I dagningen kom ett stort regn och stod som en rök omkring dem och stormen började stilla. När det klarnat såg de Hallands Hallandskusten och nådde trötta in i en åmynning med skeppet vattenfyllt och seglet slitet. Dessa plankor har nu burit mig från Sankt Jakobs grav och hit, och, och hem är det nu inte lång bit kvar. Men jag kommer hem utan halsbandet och utan klockan Jakob och stor vinning har jag inte haft Att ge bort dem på vägen Ett svärd och ett skepp Har du hem från din resa Sade Toke Och ett svärd och en kvinna har jag Och så väl har det inte slutat För många av dem som rodde ut med krok En stor konungs vred Har vi också med oss hem sa Orm Och sämre förvärv kan ingen ha med sig Nu var resans vedermöder Överståndna de fem fångarna satte det i land Och let dem löpa och sedan det där på att vila sig och fått skepp och segel i stånd fick det vackert väder och seglade nedåt kusten för mild vind. Till och med kvinnan var nu vid gott mod och kunde hjälpa till med ett och annat så att orm fanns sig kunna stå ut med henne bättre än hittills. Det var i kvällningen de la till vid stenhällarna nedanför Tostus där krokskepp legat när de såg platsen sist och gick upp för stigen till gården. Orm gick främst. Ett stycke upp ledde stigen över en stridbäck Där fanns en spång med tre stockar Orm sa Se upp för den till vänster Den är rutten och hal Där stirrade han på stocken och sa Den var rutten långt innan jag får ut Och var gång min far gick här Sa han att detta skulle lagas med det fortaste Och ännu är den inte lagad Och inte heller har den fallit ner Och ändå syns det mig att jag varit länge borta Då är kanske också den gamla i livet ett stycke längre fram låg ett bo i ett högt träd, stod en stork i boet. Orm stannade och visslade och storken slog med vingarna och klapprade med näbbet. Han känner igen mig, sa Orm. Det är samma stork. Och nu tyckte det mig att det var igår vi sist talades vid, han och jag. Därpå gick det igenom en stängselgrind, Orm sa. Stäng grinden väl, ty mormin tar det illa när fåren slipper ut och kvällsmaten blir sämre när hon är arg. Hundar började skälla och det stod husfolks spanande i dörren när den alkades gården. En kvinna trängde sig fram mellan männen och kom emot dem. Det var Åsa. Hon var blek men såg väldigt lika rask ut som förr. Nu är jag här igen, sa Orm. Orm, sa hon och hennes röst skalv. Där på hon. Gud har hört mig fast det dröjt länge. Han börjar få många att höra på nu för tiden, sa Orm. Men det var oväntat att du blivit kristen. Jag har varit ensam, sa Åsa, men nu är allt väl. Har dina karar seglat ut redan, frågade Orm. Jag har inga kvar, sa hon. Odd blev borta året efter dig och Toste dog för tre år sedan. Samma vinter som den stora kreaturssjukan gick. Men jag kunde leva sedan jag lärt mig det kristna sanning- till jag visste att du skulle komma tillbaka för mina böners skull. Det finns mycket att tala om, sa Orm, men det vore bra med mat först. Det säger mina män, men kvinnan är utländsk och inte min. Åsa sa att Orm nu var gårdens herre och att alla hans vänner var hennes, och det blev undfängnade på bästa sätt. Hon hade tårar i ögonen när hon kom med sådan mat som hon visste att Orm tyckte bäst om. Det fanns mycket att berätta så att det räckte för många kvällar men ingenting blev sagt om hur Toke vunnit sin kvinna till Orm ville inte grömla sin moders glädje strax vid hemkomsten. Åsa tyckte genast om Toke och skötte hans sönderhuggna hand med stor omsorg så att den snart började lekas och mot Mira var hon moderlig och öm fast inte kunde talas vid mycket och berömde hennes skönhet och hennes svarta hår hon tyckte att det var skadat orm och hans sällskap inte ville tacka Gud samman med henne för den lyckliga hemkomsten. Men hon var allt för glad för att bli misslynt för den saken och sa att både orm och det andra skulle förstå bättre när den nådde mognare ålder. Orm kände sig i början smått främmande för Åsa i hennes glädje och blidhet. Och först på sjätte dagen fick han höra hennes skarptung att vara ut mot pigorna och tyckte att hon började bli selik igen. Det var fredligt mellan Orm och Toke och ingenting blev sagt om Ylva. När det berättade för Åsa om vad det varit med om sedan Kroks utfärd kände Orm den gamla vänskapen för Toke och hade mycket att säga till hans beröm. Men när han kom att tänka på Ylva förändrades hans sinnelag och åsynen av Toke och hans kvinna var då det som minst kunde ge honom glädje. Mira blev nu skönare för varje dag och skrattade och sjöng. Hon och Tocke trivdes så bra med varandra att det märkte föga av andras bekymmer. Åsa tyckte att det borde få vackra barn tillsammans och Mira log soligt och sa att det gjorde vad det kunde till den sakens främjande. Åsa sa att hon nu tänkte se sig om efter en hustru och orm så fort som möjligt men orm svarade med mörk min att bråds ska inte vara nöden. Som det nu blivit kunde tok inte fortsätta hem till sjöss när kung Harald låg vid Skanör. Han beslöt att färdas landvägen till Lister ensam med kvinnan. Tyrap, stannade hos Orm och köpte hästar till färden. Tidigt en morgon gav det sig av. Sedan är mycket tackat Åsa för gästfriheten och Orm följde dem en bit för att visa de rätta avtagsvägen. Här skiljas vi nu sa Orm och god resa kan jag önska dig. Men det som kommer därefter är svårt att spågå gott om Ty kung Harald kommer att leta efter dig var du än finns Det är vårt öde, sa Tuke, att inte ha någon lycka med kungar Fast vi är lika saktmodiga som andra Almansur, kungsvän och kung Harald Det har slutat på samma sätt för oss med dem alla Och den som bräckte dem våra huden skulle bli rikt lönad Men jag ska likväl försöka ta vara på mitt Därmed skildes det åt. Toke och Myra red österut och försvann bland träden. Och Orm red tillbaka till gården för att berätta för Åsa om den ofärd som hängde över den från kung Haralds vrede. Andra avdelningen i kung Ethelreds rike. 1. Om den strid som stod vid Melden och vad därav kom. Den våren timrades många skepp längs nordens kuster och kölar kärades som länge legat torra. Vikar och sönd bydde flottor med kungar och deras vrede ombord. Och den sommaren rådde stor oro på haven. Styrian rodde tidigt uppåt Östersjön med många skepp. Med manskap från Jomsborg, Bornholm och Skåne. Och höll in i Mälaren kom till slätten vid Uppsala där det blev slag mellan honom och kung Erik. Där föll han strax i början av striden och det sas att han föll skrattande. Till när han såg svearnas härsmakt rycka fram, fylkad på gammaldags sätt bak hästhuden som buros högt på stänger och med kung Erik själv i en gammal helig oxvagn i fylkingens mitt, kastade han huvudet bakåt och brast i stort skratt. Och där vid kom ett spjut mellan skägg och sköldrand och tog honom i halsen. Då bröts modet hos hans män och somliga flydde genast. Och där vann kung Erik en stor seger. Sedan kom kung Sven Terseg ned mellan de danska öarna med skepp från Fyn och Jutland för att fånga kung Harald där den satt och räknade silpengar i skanör. Ty kung Sven var nu allt för trött på att hans fader aldrig ville dö. Men kung Harald kom undan till Bornholm, fick skepp samlade där. Och mellan dessa båda blev det skarpa strider tills kung Harald sårad flydde till Jomsborg. Då rådde splitt i många trakter av danaväldet. De somliga höll med kung Harald, andra med kung Sven, Andra ville främja sin egen lycka när landet låg herrelöst mellan stridande kungar. Men när sommaren stod i sitt flor kom kung Erik av Uppsala seglande med större härsmakt än svarna på länge satt i sjön. Och drev fram för sig kvarlevorna av Styrbjörns flotta som legat plundrande längs hans kuster för att hämnas sin herres fall. Han ville hämnas både på Kung Harald och Kung Sven för det bistånd det skänkt Styrbjörn. Och för många tycktes det fyga lönt att motstå den som övervunnit Styrbjörn och som nu började kallas segercell. Han följde efter kung Sven när denne drog sig tillbaka till öarna och Jutland och satte in egna jarlar där han kom. Det spordes nu snart att kung Harald som landslös flykting dött av sina sår i Jomsborg, sviken av den lycka som alltid följt honom tidigare. Men mellan de båda andra fortsatte kampen. Kung Erik hade överhand men kung Sven stod envis emot. Det sades att kungsgården i Gällinge stundom var i den enes hand stundom i den andres. Men det hölls för troligast att kungsvän var den som kommit först i kung Haralds silverkistor. I Skåne satt stormen som hade ringa lust att blanda sig i allt detta och helst ville låta kungarna göra upp sin smällan på egen hand för att själva syssla med ting som lönade sig bättre. Bland dessa var Torkel Höge som ogärna ville vara kungsväns man och en mindre ville finna sig att sitta med minskad makt under kung Erik. Han skickade bud bland hövdingar och storbönder att han tänkte segla utrikes till Frisland och England om han fick gott följe. Många var med på detta förslag. Ty Torkel var en omtyckt hövding och hans lycka hölls för att vara god sedan han kommit med livet från Görungavåg. Härrelösa män från Styrbjörns härfärd som undgott, kung Erik slöt sig också till honom. Och snart låg han med 22 skepp i söndet vid ven, men tyckte sig ännu knappt. Stark nog att segla ut En som där slöt sig till honom var Röde Orm Tostes son från kullen Med ett stort och väl bemannat skepp Honom kände torkel från julgillet hos kung Harald Och hälsade honom med glädje Det hade fort blivit så för Orm Att han långleddes vid att sitta hemma Och styra med kor och drängar Och det hade varit svårt för honom att trivas lång tid Samman med Åsa Fast hon alltid ville honom väl för henne var han alltjämt endast en halvvuxen pojke och hon dog ständigt över honom med goda råd liksom om han haft föga förstånd på egen hand. Det nyttade inte stort att låta henne höra att han sedan länge var van att bestämma både för egen del och andras och hennes iver att få honom kristnad och gift hade inte gjort hans trivsel bättre. Budskapet om kung Haralds frånfälle hade varit en stor lättnad för de båda Ty Åsa först fått höra hur det hängde ihop med Toke och hans kvinna hade hon gripits av ängslan och tyckte att det borde sälja gården och flytta till hennes fäderne arv upp i skogarna vid Smålandsgränsen för att så vara tryggare för kung Haralds arm. Den här ängslan hade tagit slut med kung Harald men sina tankar på Ylva hade orm inte kunnat bli kvitt. Och av dem valades hans värsta bekymmer. Han undrade ofta hur hon hade det efter kung Haralds död, om kungs vän nu styrde för henne för att ge bort henne åt någon av sina bärkärkar eller om hon fallit i svearnas hand, vilket inte syntes honom bättre. Med kungsvän vän som sin ovän visste han ingen utväg att återfinna henne och minst så länge ofred rådde kring öarna. Han hade inte sagt något om Ylva till Åsa för att slippa allt onyttigt prat som då kunde väntas. Men därav blev hans vinning inte stor, De Åsa visste fler ungmyr i bygden som kunde passa för honom och deras mödrar hade samma tanke som hon och kom på besök med sina döttrar och förevisade dem nytvättade och med röd silketråd i flätorna. De kom villigt och satt högbarmade i klirrande smycken och tittade stort på honom i smyg. Men Orms iver förblev omärklig. De ingen liknade Ylva eller var lättlynt och munvig som hon, och Åsa började snart bli otålig och tyckte att själva Odd knappt varit värd att göra till lags. Och därför, när budet kom att Torkel ämnade sig utrikes på manstarkt företag hade Orm inte brytt sig mycket om Åsas tårar utan genast skaffat sig ett gott skepp och bådat män i bygden. Alla visste att han var en vittfaren man och haft gott om guld med sig hem och han hade därför inte svårt att få utvalt skeppsfolk. Han sa till Åsa att han knappt skulle bli borta så länge denna gång som den förra och därefter skulle han slå sig i ro och bli bunde på allvar. Åsa gret och sa att hon inte kunde leva i sån sorg och övergivenhet. Men Orm sa att hon skulle leva bra mycket längre än han och hjälpa till med att ridsans barnbarn. Då gret hon ännu värre och därmed skildes det och Orm seglade till torkel. Medan nu Torkel ännu låg kvar och väntade på vind kom en flotta på 28 skepp roende upp söderifrån och på märken och skeppsteva syntes det att det var svear. Det var lugnt väder, gott för strid och båda parter gjorde sig färdiga. Men Torkel ropade ut till främlingarna och sa vem man var och att han ville tala med deras hövding. Det var under två jämngoda hövdingar. Den ena heter Justein och var från Uppland den andra hette Gudmund och var östgötte Det hade kommit för att hjälpa kung Erik att plundra i Danmark och det frågade Torkel vad mer han ville veta. Om vi slås sa Torkel, blir det föga vinst för den som vinner och stor skada på folk för oss alla. Om det också är troligt att det blir jag som får över Vi har fem skepp mer än du, sa den nykomna. Mitt folk är utvilat och har nyss ätit sitt morgonmål, sa Torkel. Men era män är trötta av rudd och då går det sämre både med spjut och svärd. Men vi kunde göra på annat sätt som blev till nytta för oss alla. För det finns ställen där plundring lönar sig bättre än i Danmark. Vi har kommit för att hjälpa kung Erik, sa upplänningen. Det må så vara, sa Torkel. Och slåss jag med er blir jag lika god hjälp för Sven. Men om vi inte slåss utan seglar ut tillsammans där mycket finns att vinna. Då har vi gjort lika mycket för våra kungar som om vi hugger varandra här. Ty då är vi borta alla och likväl är det då den skillnaden att vi är kvar i livet med rikedomar framför oss. Du lägger dina ord väl, sa Gudmund och det finns förstånd i det du säger och det kunde vara värt att vi talas vid närmare om detta. Er båda har jag hört omtala som stora hövdingar och ärliga män, sa Torkel och därför är jag inte rädd för svek om vi möts till samtal Jag känner din broder Sigvalde sa Justein men jag hörsägas av många att du, Torkel inte är som han Det blev uppgjort att vi skulle mötas på ön till samtal på strandbredden nedanför branten i skeppens åsyn Justein och Gudmund med tre män var i följe och Torkel med fem, alla med svärd men utan kastvapen Så blev det och från skeppen såg man hur det till en början stod ett stycke från varandra med sina män tätt bakom sig. Därpå lett Torkel bära omkring öl, jämte fläsk och bröd. Och snart sågs det sitta samman och talas vid förtroligt. Ju mer Justein och Gudman besinnade sig på Torkels förslag, desto bättre syntes det dem. Och Gudman var snart med på saken. Justein höll emot i början och sa att kung Erik hade ett svårt lynne mot dem som visade honom ohörsamhet. Men Torkel hade mycket att säga om de goda tiderna för sjöfarare i västerled och Gudmund tyckte att det var tidsnog att oroa sig för kung Eriks linne när därav gjordes behov. Det kom överens om hur makten och styret skulle vara under resan och hur bytet skulle delas mellan dem så att inga träter måtte uppstå. Och Gudmund sa att fläsket och talandet gav god törst prisade Torkels öl. Torkel skakade på huvudet och sa att det vissling var det bästa han hade att bjuda på nu men dock ingenting mot ölet i England där det yppersta maltkornet fanns och just den fick hålla med om att det landet var värt att besöka. Därpå tog de varandra i hand på att göra följe och hålla ord och när de återkommit till ombord slaktades tre får över skeppens bogar till offer åt havsfolket för väderlycka och godfärd. Hela flottan var väl tillfreds med det som beslutats och Torkels anseende som redan var stort bland hans män ökades än mera av den klokhet han här visat. Det kom ännu några skepp till Torkel, Skånska och Halländska och när det blev tjänlig vind seglade flottan och stad. 55 segel stark och plundrade den hösten i Friesland och vintrade där. Orm hörs sig för hos Torkel och andra om de visste vad som blivit av kung Haralds hushåll några hade hört sägas att Gällinge brunnit andra att biskop och hade stillat havet med salmer och kommit undan till sjöss. fast Sven gärna velat fånga honom men ingen visste någonting om kungens kvinnor. 2. I England hade det åter börjat bli som det fordon varit i Lodbroks söners tid sedan kung Ethelred kom till väldet. Efter det han nått vuxna år och själv tagit styret hade han snart blivit känd som den vilrådiga eller den rådlöse och sjöfarande nordmän flockades glada kring hans kuster för att hjälpa dem att göra skäl för namnet. Till en början kom det endast i små följen och drev oss snart undan. Dina vårdkasan att tänds längs kuster där det stack upp fram och var snart goda uppbud fram och högs med dem över breda sköldar. Men kung Ethelred jäspade vid sitt bord och påbjöd böner mot nordmännen och låg flitigt med sina stormäns kvinnor och röt vredgat i sin kammare när det spordes att de långa skeppen kom tillbaka trots bönerna. Han lyssnade trött till många råd, klagade över sin myckna möda och visste inte stort mer att göra. Då tätnade flockarna och kom allt oftare tills uppbåden började räcka dåligt till och nu nådde stund de större följen ett gott stycke in i landet och kom krokiga under sitt byte tillbaka till sina skepp. Och ett rykte gick ut som blev hört av många att i fettma och silver gick inte ett rike upp mot kung Ithelreds fördristiga dristiga som kom manstarka. Ty det var nu länge sedan England plundrades annat än längs kusterna. Ännu hade ingen stor flotta kommit och inga hövdingar hade ännu lärt sig att lyfta danagjeld i mynta silver ur kung Ethelreds kistor. Men i nådens år 991 var den stunden kommen och ingenting skulle därefter fattas i läraktighet så länge kung Ethelred fanns kvar för att betala. Strax efter påsk det året som var kung Ethelreds femte år som myndig konung tändes vårdkasarna längs Kents kust. Människornas barnade bleka i morgongryningen utåt havet och sprang för att gömma vad de kunde och driva sin boskap till skogs, sticka sig undan i gömslen samman med den. Och bud, red och allt vad hästar kunde springa för att säga kung Ethelred och hans jarlar att den största flotta som setts på många år nu kommit upp längs kusten och att hedningarna redan började vara land. När uppbåden hunnit samlas förmådde det ingenting uträtta mot främlingarna som strövade i starka hopar och plundrade och drev samman vad de fann i nejden. Det blev stor skräck för att det nu skulle dra in landet så att ärkebiskopen i Canterbury for och stad till kungen för att få hjälp för sin stad. Men sedan främlingarna en tid gjort som de ville i kusttrakten och brack till sina skepp det som syntes de värt att ta vara på seglade de åter bort och upp längs kusten. Därpå landade de hos östsaxarna och gjorde på samma sätt hos dem. Kung Ethelred och hans ärkebiskop som hette Sigirik påbjöd nu längre böner än någonsin förr och när det snart fick höra att hedningarna efter att ha skövlat en del byar återstuckit till havs letade de utdela skänkel till de präster som bett flitigast och drödde sig nu vara denna hemsökelse kvitt. Strax därpå rodde nordmännen in mot staden Mälden Tätt vid mynningen av floden Panta och lägrad sig på en ö mellan två flodarmar och rädde sig att anfalla staden. Östsaxarnas Jarl hette Birtnus. Han var ryktbar i landet, högvuxen än andra och en stolt och orädd man. Han hade fått ett starkt uppbåd samman och kom nu mot dem för att försöka med annat än böner. Och nådde melden och drog förbi staden fram mot deras läger tills endast flodarmarna skildade båda härarna. Men det var nu svårt för honom att komma åt nordmännen bak floden och lika svårt för dem att komma åt honom. Tidvattnet kom in och fyllde flodarmen till bredden. Den var inte bredare än att kast, spjut och tillrop kunde växlas men inte ett mera såg ut att kunna ske och herrarna stod i väntan emot varandra i spelande vårveder. En herold ur Torkelhöges följe, en talekunny man steg fram till vattenbredden och lyfte sin sköld och ropade över vattnet mig har orädda sjöfarare sänt fram för att säga detta. Gen oss silver och guld så ger vi er fred. Ni är rikare än vi och det är bättre för er att köpa fred med skatter än att möta sådana som vi med spjut och svärd. Är ni rika nog då behöver vi inte döda varandra. Och när ni köpt er fria och vunnit fred för er själva och för släkt och gårdar och allt som är ert då blir vi era vänner och går till våra skepp med lösepengen. Och seglar bort härifrån och håller vad vi lovat. Men Birtenoth själv steg fram, skakade sitt spjut och ropade tillbaka. Lysnen, sjörövare, till vårt svar. Detta är det skatter vi vill ge er. Spjutens uddar och vassa svärd. Det vore illa om icke en jarl som jag, Birtenoth, Birthelms son- med ett rykte utan fläck, skulle värna mitt land och min konungs. Mellan oss ska skipas- endast med udd och ägg och hårt får ni hugga innan ni finner annat här Där stod de mot varandra tills tidvattnet vände och började rinna utåt Då ropade åter vikingarnas härad över floden Nu har vi stått syssla och lösa länge nog Kom över till oss, och ger vi stridsplats här eller skänk oss plats på er strand så kommer vi över dit för Jarlbytnas tädde det sig oklokt att vada över till flodvattnet rann kallt och hans män kunde bli stela av kyla och tyngda i sina härkläder. Likväl var han ivrig att komma till strid innan hans män började känna trötthet och hunger. Därför ropade han till svar. Nu skänker jag er plats här. Kom genast över till strid. Gud alenas kan veta vem av oss som ska behålla fältet. Och så säger Byrtenöfs skald som var med i striden och kom undan med livet. Skeppsmännens härsmakt rädde sig i veta. Blodulvar vadade väst över Panta. Fram över flodens glimmande vatten burodde sköldar i land. Byrtenöfs män stod som en häck av sköldar, och han hade sagt till dem att först slunga sina spjut och sedan gå fram med svärden och driva hedningarna baklänges i floden. Men nordmännen fylkade sig snabbt längs flodbredden allt eftersom det kom upp varje skeppsbesättning i flock och höjde på härrop och löpte fram med sina skeppshövdingar främst. Det fick över sig svärmar av spjut som kom många att falla och bli liggande men kom snabbt fram tills det var sköld mot sköld med fienden. Det blev nu ett hårt huggande och med stort larm och till höger och till vänster blev nordmännen hejdade och trängda. Men Torkel Höge och de två skeppshövdingar som var honom närmast Orm var den ene och den andra var Faravid Svensson en ryktbar hövding från Skälland som kung Harald dömt fredlös i hela Danavälde och som varit med styrbjörn vid Fyris kom mot Birknås egen skällborg och fick den bruten. Torkel ropade åt sina män att fälla den höge mannen med silverhjälm så vore segern deras. Och där blev nu den skarpaste striden och trångt med armbågsrummet för småvuxet folk. Faravid bröt sig fram och fällde den man som bar Byrtenoths märke och hög mot Birtnos och sårade honom. Men föll själv i samma stund med ett spjut genom skägget. Nu föll män tätt av de främsta på båda sidor och orums lant mot en tappad sköld som var halkig av blod föll framstup över en man som han just dräpt. Han fick ett slag av en stridsklubb över nacken när han föll och täcktes genast av sköldar som det närmaste av hans män slängde över honom för att freda hans rygg. När han kvicknade till återkom på benen, hjälpt av Rapp, hade striden flyttat sig och nordmännen hade överhand. Bytnoth hade fallit och många av hans män var på flykt. Men andra hade sig samman i en ring och var kringrända och stred och alltjämt. Torkel ropade till dem över stridslarmet att han ville skänka dem livet om de kastade sina vapen men de ropade tillbaka ur deras krets. Bättre må vi måtta och hårdare hugga och med dristigare mod ju färre vi blir. Det fortsatte tills de låg där alla samman med många motståndare kring sin herres lik. Deras mannamod blev mycket prisat bland nordmännen men denna strid vid Mälden tre veckor före pingst i detta år 991 var ett stort nederlag för kung Ethelred och ett olycksöde för hans rike. Och vidomkring låg nu landet öppet för främlingarnas framfärd. 3. Nordmännen begravde sina döda och drack för dem och för segern. De lämnade ut lik och sorgsnas sändebud som kom för att hämta det till kristlig begravning och skickade bud till melden och andra städer om brandskatt och lösepenning som hastigt skulle betalas till värre tings undslippande. Det gladdes vid tanken på de rikedomar som det redan räknade för sina och greps av reden när dagar gick utan att någon kom med underkastelse och mynt. Då rullade det upp mot melden och satte eld på polverket i flodsidan, stormade staden och skövlade den och sörjde därpå över att mycket brunnit upp och föga blivit kvar till utskiftande. De beslutade att fara varliga med melden framdeles tyde var silver som var deras åtrå, inte för ödelse där silvret kom bort. Och det gjorde nu sin flit med att samla in hästar från hela nejden för att snabbt komma omkring till trakter där det var oväntade. Snart red flockar ut åt alla håll och hade mycket med sig tillbaka till lägret. Och skräcken var nu så stor i landet att det efter Bytnoth inte fanns någon hövding som ville möta dem i strid. Fångar sa att kung Ethelred satt blek bak murar och mumlade samman med präster och inte visste någon råd. I kyrkan i Melden, som var av sten, fanns människor kvar som flyttade upp i tornet vid stormningen. Både präster och kvinnor och andra som dragit upp stegarna efter sig så att ingen kunde komma åt dem. Det ansågs bland nordmännen att en mängd skatter förts upp i tornet och mycket försöktes för att få ned människorna därifrån och komma åt vad de haft med sig dit. Men varken med eld eller vapen kunde någonting göras och det i tornet hade mat och dryck med sig och sjöng salmer och syntes vara vid gott mod. När nordmännen kom in till tornet för att tala sig till rätta med dem och få dem att komma ner och lämna ut sina skatter hävde de ner stenar, förbannelser och orenlighet över deras huvuden och gladdes högt när någon blev träffad. Alla bland nordmännen var överens om att stenkyrkor och deras torn var bland det mest förtretliga man kunde råka ut för. Justen som var en hård gammal man och mycket sniken efter skatter sa att han inte visste annat än ett som kunde hjälpa. Man borde samla ihop fångar framför kyrkan och drepa dem en efter en tills det där uppe gav med sig inför denna syn. Några höll med honom, han hade stort anseende för klokhet, men Gudmund och Torkel tyckte att detta vore föga krigarlikt och ville inte vara med om saken. Hellre, sa Torkel, borde man försöka med list. Han kände gott till präster och visste hur man skulle bete sig mot dem för att få som man ville. Han lät ta loss ett stort kors som fanns över altaret i kyrkan. Två män barde framför honom. Och han ställde sig nedanför tornet och ropade upp att han behövde präster till det sårades vård samt ännu mera för att själv få undervisning i den kristna läran. Han hade på sistone börjat känna stark längtan efter detta sa han och han ville handla mot dem som han redan vore kristen och låta alla i tornet gå oskadda till liv och läm. När han hunnit så långt kom en sten från tornet och träffade hans sköldarm uppe vid axeln så att han slog som kull med armen bräckt. De båda männen släppte korset och hjälpte honom undan och folket upp i tornet hördes jubla av belåtenhet. Just den, som stod och såg på drog på munnen och sa att det inte alltid var så enkelt med krigslister som vad tanklösa unga män kunde inbilla sig. Alla torkels män greps av raseri vid att deras hövding kommit till skada och pilar sköts tätt mot tornets gluggar. Men detta gjorde ingen nytta och ställningen tädde sig brydsam. Orm sa att han i sydlandet stundom sett Almansurs folk röka ut kristna ur kyrktorn och detta blev genast försökt. Ved och våt halm hoppades både in i kyrkan och kring tornet och tändes på. Men tornet var högt och en blås drev undan det mesta av röken och slutligen tröttnade alla och beslöt att ge sig till tåls tills svälten skulle börja kännas hos dem där uppe. Torkel var bedrövad över sin misslyckade list och rädd att föra stickord om den saken. Dessutom var det illa sa han att han nu inte kunde rida ut på en tid med det andra utan finge sitt kvar i melden och vakta lägret. Och han ville att lekekunniga män skulle komma och se på hans skada. Orm kom också till honom där han satt vid en eld och drack varmt öl med den bräckta armen hängande. Och många tömmade på armen men ingen kunde bli klok på hur den bäst borde spjälas. Torkel grina illa vid tömmandet och sa att det nu fick vara nog med läkekonst och att det skulle binda upp hans arm så gott det ville gå med spelor eller utan. Och nu har det blivit sant som jag sa till han att en präst är vad jag bäst behöver du präster förstår sig på sådant som detta. Orm nickade och sa att präster var ypperliga läkare efter julgillet hos kung Harald när han haft en långt svårare skada än Torkel nu hade han botats av en präst och han kunde behövt en nu också, lika väl som Torkel, sa han. Till smällen han fått i skallen av en skudd klubba han honom allt en plåga så att han stundom trodde att någonting gått i tu in i huvudet. Jag håller dig för att vara den klokaste av alla mina skeppshövdingar, sa Torkel när det var ensamma. Och även för den bästa krigaren sedan fara vidfallit, Men det är likväl tydligt att du är en som lätt blir modstulen när något har vid. Även om kanske skadan inte är svår Det är så med mig, sa Att jag är en man som förlorat min lycka Förr var min lycka god Och jag kom oskad igenom mer än det flesta Och hade framgång i allt Men sedan jag kom hem från sydlandet Har allt gått med emot Så att jag blivit av med min guldkedja Min festmö och den man som jag trivdes bäst med Och i strid har det blivit så Att jag nu knappt kan dra svärdet Utan att komma till skada och när jag ger råd om att röka ut ett kyrktorn så lyckas inte ens det. Torkel tyckte att han sett värre olycksmän än orm. Men orm skakade på huvudet och led sitt skeppsfolk föras på plundring av rapp- och blev kvar hos Torkel i staden och satt gärna för sig själv och tänkte på sina sorger. En morgon ringdes det länge i klockorna i tornet och folket där sjöng flitigt salmer- så att män ropade upp och frågade vad det väsnades för- det hade nu inte kvar flera stenar där uppe att kasta ner på hedningarna men de ropade till svar att det nu var pingst och att detta var deras glädjedag. Alla häpnade vid detta svar och några frågade vad det hade att glädjas åt och hur det hade ställt med kött och öl. Vi svarade att det fick vara som det kunde med sånt. Det gladdes likväl medan Kristus var i himlen och skulle hjälpa dem. Torkels män stekte feta får över eldarna och stekoset låg mot tornet där alla var hungriga. Männen ropade till dem att bära sig åt som vettigt folk och komma ner och smaka på steken. Men det bryddes inte om detta och började snart sjunga på nytt. Torkel och orm satt och åt tillsammans och lyssnade till sjungandet från tornet. De sjunger hesare än vanligt, sa Torkel. Det börjar bli torra i halsen. Du kan inte dröja länge innan det kommer ner om deras dricka är slut Jag är värre än jag och ändå sjunger dessa orm Och betraktade sorgmodigt ett vackert stycke fårkött innan han stack i munnen Det är nog så sa Torkel att du skulle passa illa till sångar i ett kyrktorn 4. Samma dag vid middagstiden kom Gudmund tillbaka från ett strövtåg inåt landet han var en storväxt och gladlynt man med ansiktet repat av gamla märken efter en Björns klor. Han redde in, drucken och pratsam, med en dyrbar scharlakans kappa över axlarna, två tunga silverbälten kring livet och ett brett leende i sitt gula skägg. Detta, ropade han så han fick se Torkel, var ett land efter hans tycke, med en rikedom som övergick allt förstånd. Och i alla sina dagar skulle han vara tacksam för att Torkel lockat honom dit. Slut på femte kassettens första sida. Stanna bandet, vänd på kassetten och starta sedan.